سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وَتَقَوَّ يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فاتمه هن قال اني جائلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال الا الظالمين دوه ما هسه شروعا او پهې کې اسبات د رسالتو او پاغې د نهو شوبهاتو اول نهوو اوللی تراسته استازمونږ نهمننو هغه زمون دشمن د دغې قرآ پ جواب وقلل یو ان نه نه زلهو اللاقلې ک الله جبرئیل یامین واخبل اختیار نه راغله بلکې د الله په حکم راغله ده نو کستا په جبرئیل یامین اعتراض ده نو د الله په حکم ده اعتراض دویم دیم جبرئیل یامین مصدق ما بین یدای د هغه کتاب تصدیق کوي چې مخکې د دین راغله نو تاسو دین حقیقت معلومی معلومیږي د جبرئیل یامین راتلو سره درم جبریلی امین چکا موحر اوڑی دا حدل لنناس تے د خلکو و ہدایت سلورم و بشرا زیر رے مومنانولا او پینزم جواب کئی کل من کانا عدو للہ و ملائکتی و جبریل و میکالا فإن اللہ سوک چې د ملائکه سره دوشمنی کوي د جبرئیل سره دوشمنی کوي د میکائیل سره دوشمنی کوي نو الله دا غی دشمن دښمن دی دویم اعتراض مونږ بستا خبره منلې و استاد مرګری هغه جادوګرو ته د سليمان عليه السلام پاكي بیانې او هغه جادوګرو نو قران دا غي جواب کوه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا سلیمان علیہ السلام کفر نو کړ کفر خو جادو خو د کفر کار دی بلکې دشمنانو او شیطانان او کړو در مستخبار از منو چې ته دا کوډو د منتر رتګه باغې دو فرشتي دنیا ته راغلې وی هاروت او ماروت داغې جواب و ما انزل الکلکېنی ببابله هاروت او ماروت الله اول د سر جادو را لګل نه دی او ګبل فرض محال جادو راغله دي نو د پاره د امتحان چې د معجزي او د جادو مېس کې فرق وشي سلورو م اعتراض ستموږ د صحیح الفاظونه مې نه کې جواب داغي ايو الذین آمنو لا تقولوا رائنا داسې الفاظ موای چې داغین دا ابهام د دا غلط ایمانه راځي او راینه کې مون تشریح کړو وا چی مسلمانانو بوئی رائینا زمون لحاظو کا او کافرانو بوئی رائینا زمون شپن کیا زمون گڑبا لفظ یوو صرف تلفز کے فرقو لگا کل کلا اعراب د قرآن دا مانا بدلئی کتت زور زیر کے غلط چھے لکلب دا حروف یو شاندی صرف دا اگه حرکت کی فرق راشی د زور بزے زیر ہوئے لذیر په زور وینو معنی بدل شي وکنتم الا شفاء خفرت من النار د شین د پازا زور دی وکنتم ویتاسو الا شفا په کنارې د ډوغل د جهنم باندې چ کله د دې شین لاندې زیر شي وا اذا مرستو فهو يشفين کله چې ز بیماره نو د بمارې نه مال الله خلاصې راکې اوس عق شفا او شفا لیکل د دوړو یو دی خو یو کشین د پاسه زور دی یو د شین لاند زیر دی چې کله د شین د پاسه زور شین او جهانم کنده ته مراد شو او چې شین د لاند دی زیر جن والله د معروضه تعالی ریجاب درکی والله اذا سی الفاظ موای چی غینه ابهام د دوړو الرحمن راضی او باګه مو مذاحت کړه او په لفظ محمد ویل چې نا روا دی بینځمه اعتراض د نصح چته کله یو خبره کې کله بلکه استقبال دین کې شک نو دی نو داږي جواب ما ننصح من آیت دین او ننصح ها اول یو حکم راست کوونه او که ژر راست کوونه د اغینه په اجر کې بل به تر راولو شپګه اعتراض پر ارسالت باندې چې الله نائبان نیولي او تیرت کې داد الله نه ازولي دي او تیرت کې وکالو اتخذ الله ولدا دی وی الله نه ابن او داغي پینځه جواب قران او کل سبحان پاک دې الله د نائبانو او دا سبحان هو دلته کې په دې انداز ویل دي چې الله پاک د استاد خبر خرابه الله دې نه پاک ته کل چې ان شاء الله موږ سوره کاف تور وسو پینځه لسمه بارې تا نو آل دګ بیا ول انداز بدل کی و کب ورګلی مدن تخرجمې افهیم والله خلله غټې خبرې ی خولی له ګ وړه چې تعله له نابان جوړی کبورلی من ډیر خبره ده تخرجممن من هم چې د د وړو ولوکو کوونه روې وجد الله نائب دی. صبحانه هو پاک د الله د نبان نه د الله اوله نشته. دویم بل همما في سمااتې وال س. د دې الله تابیدار دي هغه مخلوق چې بر آسمان کې دي او قد زمکو کې دي دریم جواب, اللہ دی اللہ دی جواب دی کل لله قانتون ټول دې الله لا محتاج دي صلورم جواب ودي او سماواتي والارض سنا شنا پیدا ګون کې د اسمانونو د زمکو ده نو کله چې سره بلډینګ جوړای نو دلیبر لیبر ضرورت چې تیار شي بیا په لیبر سوق سکے او داله سره پینزم جواب و اذا قزا امرن فانما يقول له كن یکون کل چی دیو خکم فیصل ہو کی پس اگلو ایشنو موجود چی وم اعتراض کتا پرشتیا پیغمبر ہیں نو مغصر دی اللہ خبری ہو کی ستاپ صداقت تی مغصر الله خبری ہو کی او داغی وضاحت مونگا ابل ارز درس کیو کو چی بادشاہ چی کل کانون نافذ کی نو ارچا پس کورتا نزی چی نوی قانون جوړ شوئے دے بلکہ مرکز صوبو تا ہوئی او صوبی چی کم او ڈویج زیلو ته وئ او سلی نه تاثیل ته قانون وړی چېسهحارته بمل کې لاغوي نو که سبا ته په بانډ کې اوسږې او د قانو خلاف فرځو کې نوته دا شو و چې باچه او قانون جوړه خو په سور ته نوور را ه چې ما د قان جوړی الله بایا مالک کول مرک نو په څنګ خلکو ته وئ چې دا پې غبر دی بسغا پ غمبر رالیګلی دی او تهغ ماه د ننی سب کې آیت نمبر 1 بهکاره. پدېږي یو ځل بیا خپله خاص بني اسرائيل وتا چې وو بني اسرائيل وتا سو مشرف او اشرف قوم وي تاسو کوم ډېر انبيار را لګلی نو تاسو له سچلو شو اب وختانه متل کوي کوئی کټورس بي غابي نو دا دوبې سپېټولې غابي له کله سپېټولې غابي ستاسو کور داسې چې اسوک برای ځم انګي ووډي سوک برای لوټه ووډي سوک برای خانق ووډي نو دا ورشه پښه غابي او ب اسرائیلو کو ټول خلک خلاف شي د اسلام نو تاسوولی خلافې ستاسو پا کتاب تورات کې خود د محمد رسول الله ص الله عليهالی وسلم د بصد ټوله واقعوه داغ نخی وي داغ د نسب ببارره کې داغ د خااندان بباره کې دغ د شخصیت بباره کې دغ د زندگی ببارک کې ټول نخې تاصل راغلی وي په تورات کې راغلی وو چې ثُمَّ يَعِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْجِيلُ کې چې ثُمَّ يَا دِ مِمْبَادِ رسول په ځمانه رسول په پیغمبر راشي اسمو احمد چې نوم داغه به احمد وي اده نبی اسلام په نومونو کېونو احمد هم ده احمد مصطفی نو یې به د اسرایل او نعمت الله یاد کوي نعمت د الله نعمت زمانه نعمت الَّذِي أَغْنَى نَعَمْتُ عَلَيْكُمْ چې هغه انعام ما پتا و انی فضلتکم علی العالمین ما تاس ورکڑی وای په هغه خپل وخت کې په مخ مخلوقات باندې بهتر اومد وای تاسو زګه انبیال مسالم تاسو ګراغلیو او بنی اسرائیل یهود دا پو خلکو علماء او د دې وجې نډې پیغمبران نو تاریخ لیکلې دي چې سحر بازار لانه گرم شوي بازار لا نو گرم شوه او اويا پیغمبران دی شهیدان کړو په یو راس کې کلونو نو گنا بازار لا نو گرم شوه یعنی نه هلس بجي بازار گرمیږي لکه لو چې بازار گرمیدو اويا پیغمبران یو براغه خلکو ته وی کولو ايها الناس اي خلق لا اله الا الله يا رب وجل بل بل بل بل, بل. چې بازار گرمیدو اويا انبياء عليهم مسلامو جام شهادت نوش کړو او هغه جګمد شهیدان شول انی فضولتکو ملالعالمین ما تا صلق و روال درکڑه پا زمانه دخپل و مخلوقاتو وطکو یومن او یری گئی دا غورزینا ولی او یری گئی داسی او رض رات دنکی دا دا جزاو دا سزا چی پا غورز کې لا تجزی نفس عن نفس بدلبا نجور ګولې یو نفس په مقابله دبل بل نفس کې یو قصم واحد دی او بل قص مشرک دی نو هغه بدل نشي ورکولې د څه شي چیرته ډیر اړ پیدا خیر دې زه شفارش کومه دې د دې مسله حل کوم ولا منها عدل او نه به قبول شي لدينا عدلون مال مال ممتوان غستې شي عد لون مال بت ناغس دی گیگی ولا تن فوا شفاعه او په دبو نر سیدی لاره شفاعت دچا ولا هم یونصرون ان باندې سره امداد وکړې شي دنیا کې د خلاصیدو سو ذریو تبعه صلی الله علیه تانه د ولاړه پولیس بوبدل نو اول قانون د یو سړې د لکه هغه غاړه چلو له لیسنس بو سره نو ایکسیډنٹ و کو نتا بذر لیسنس والا ور مخه مخ کو چې ایکسیډنٹ نه شي وې نو دا که شیبم نی یعنی نه دبل زې دبل چا په ځای باندې وا ته د عذاب نه سو خلاص اور نشي او د قیامت دا نه کیږي الله ذکر قیداسي اور ازدا چ یوما تځه له مرزات اما ارزات سورہ حج کې وراشي دومره سخت رزدہ چې باغې کې په یور غون کې بچي وا مور د ځان نلري گزار کی اما ارزات ته کم بچي لجد په یور کوي هغه به ځان نلري هو گزاري دا ټول نه دنیا کې جسم کې مصیبت راښینو بچي زر سران ځان سرایو کی الله وايي قیامت راشي نو بچه با لریو غرزائی و تزاو کل ذات حمل حملها او دا کم مؤنس دا کم زنانا دا کم مادی جی پا نسبان بچه وی نو اگا با دا کم مدی پیدا شی دم ره بد او الله و ترن ناس سکارا تبا وی نی دا تول خلق بنا تب وه کی دی ټول وبان والیدی چرسیز کی دی شراب اس هم بسکارا دای بنشنی ولکن عذاب الله شدید لیکن دا عذاب بډه سخت الله دې مولا دا او رزن امان راک شه هر سره هغه بخول خلو کیټوبي او ذنفسه نفس ای دور وای آریو سره وبدې سوچ کی چې اوس وما سره رسیديږي دنیا کې یوجیبه کې قانون دی کله چې سړی مر شي او بچی وواړه پاتې شي ی ننابال غ یمانانی نو هر سړی پې سوچ کې چې لکه ې خصه د پاتې شو وواړه معشومانې پاتې شي دد بس ک داسې و نه الان کې سوچ داسې نه دی په کار و دا خو جوندیدي په چې څنګه تیېږې نو تیره به شي خو دا خارو خود چې موکې خو د د سره بس کېږي دا سوچ به کار دی دا کم چې جونینې پهدای باې والله تیری روړ درزه غواده چاکړی الله هغه بوررکي په مړه ګېډه په نیمه ګډه پهښشي کم زه شي خو دا کم سړی چې اوس مونږ خالو اوسپارهلو اوس د سره والله س کوي دا سوچ به کار دی مونږ د سوچ کوو او خته نه کوو الان کې سوچ د کډ په کار دی نو شفارص و خدام شو چې خیر و ګنا یو ګړی دا, دا و په بلو شو نه نه دا کار به نکيږي چې چې ګنا کړي دا أغله سزا ملويږي زګه هغه مسدس حالی وای وای کوم ډیر نه هی اندیر نه انصاف او عدل پرستی ہے اصلاحات کرو اصلاحات ملې یها سودا دس بدستی ہے وینه تیار شتا او نه دیر شتا چې طالبو در درګي انصاف دے او عدل لې کچھ دیر نه اندیر نه هي انصاف او عدل پرستی هي اس حادث کرو اس حادث ملې په دې لا دی ګناګړې نو د سزا نه ورګې دی لورکې یا سودا دس بدستي هي لاس بلا سودا دا, دا دی ګناګړې د سزا والا نو پکار دا دی چې انسان ځان لا د مخ کې راز د پارس او جوګي سوره حشر کې وایي کنه وقت ولتنظر نفس ما قدمت لغد هر انسان د سوچو کی چې ما سبا دا بارې سکردي د دنیا په لنیو زماشتا چې اوس راځره موټر ده نو کال می مزدوري وکنو پراډو بالم کتا پلاټ می خرچ شو په اسلام آباد کې با پلاټ اخلم کاغذ خرچ بیا په لاهور کې بهري ټاون اخلم دا سوچ مونږ کو کنه سبا دا بارې او دان نخرزو ما بچی می واردی زان لب اللہ آوریس نواباد که باگی بنگلہ جوڑا کی خود دزمکی لان دی موند زان جوڑ نکو چی مال بنی دولت بنی فوم بنی بالخ بنی خو یو طرف تا بدیوال لدی شایو بل دی مخی تیار بای رنع بنی رنع بزان سر آړی غرم خيون نظم بخل کو هی جنا وی کبرا واسه کې جرازي ځانسر نې کېراړه دلته رانه یراړه او زه دتیاروکورم آی کتې تدې ګمرکی درانه اسباب مکمل بن کا پکه بن کا تذ ارامده فون پروت دې خسته ګمبل در سره دا پتا باندې لس منټه بس به hebat راشي لس منټه بس جون دې خلویہ کومره دا منډه پکې والې شي انذ ذا ارفذ علی اولو زینیش تاک جرا باسی بردې ته بوسره سر خبره غوندوله نشي دومره تنګ زه یو يو سيد لا ديوال سره دم لا لګي تدلي بل سره د سینه لګي دي کم خو تاويږي چرته پخدي اوس اغزه کم چې حديث کې راځي چې او يا پاو يا ګولاوي غینو څنګه ب ګولاوي عمل صالح سره زه دې دو رشتي راځي او ستانه تاسو کوي چې ستاره رب سوق ده ستاره رب سوق ده دین او د محمد صلی الله علیه وسلم بارک اساته سوره سدی درسواله وگی غا من ربک ما دینک او من نبیوک اوس که اوسری دنیا کې د الله سره ټولک ساتلنو وی بشرب ربی الله زه رب خو الله او الله دې بیا بوردا وی دین دې سو يهودي وي نصراني وي عيسوي مسلمان وي سشي وي نو دې وای دی دی د اسلام زماتین خو اسلام ال چې د جون د اسلام مطابق تیر کړي چې د خو پیجن اسلام کنا د اسلام فالوور وي او بیا ورته وجې د نبی رسول الله پر سلام مبارک استا خیال له ما د ګولو په حق رجل اللي بوصفيكم اس بو دا کس اقص مبارک تسو چې الله استاده هدايت د پر را لګو دې و محمد رسول الله د الله پیغمبر او مونږ په ایمان ور له حدیث پاک سرورِ کوینن صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائی چې دغه تبع فرښتې جنت طرف تایه کړي کې کولاږي اوس هغه کب ور دغه قبر زخ کې د علم چا سره دی الله سره دی او ورته وی چې پشان دشه په شان دناوي چناوي دړمبېش په بغیر د خاون نه بل سوګ نه راپاسې تاسو سره صرف دا الله ای بل چې تاسو سره کو نشته او کشر د عمل د بدی دنیا کې اسلام نه ټچ کړي اسلام سره تعلق نوي فرشتي ورته وای رب د څوک دې دین دې سو اسلام او د محمد صلی الله علیه وسلم مبارکې سره وې دې وویل ها ها ما دري زخه په دې خبرو باندې نه پوهېګما مان هره د دنیا ته پوس kawa چې زرو نه بل لاکھ څنګه جوړې او د لاکو نه کروڑ او د کروڑو نه رب زخه پتاګما مامله کیو ما رب دې څوک دې رب نه پیژنم رب خو زم ما ډالر او روپی دین د څه دې دا پیسو لپاره مې هر څه خرڅ کړیو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سره زم ما سره تعلق ته زین نه پیژنم اوسمه دې زګوسناسمه نو موبایل مې کړو نو بازی خبرې بدې کی فډيري قیمتي راځي اگر چې د فېدی شې نه لې خو چې استعمالی یو انکار دی دوه لکان دي چې خټائی لګورې دا ډاکټر اپره کی دي تپوس یې کوي چې د پینزو نبیانو نوم یې وایا د پینزو پیغمبرانو نمونه وای موږ خپل لیکنیو دا زماده اسلام حال دی أغبل <تصال> دوی د پینزو صحابه نومونه وایا هغه صحابانو به جنم وی کوم خلک چې پیغمبر پخ صل الله علیه وسلم لیدلې ایمان پروري د اغې نمونه علامه اولوي طارق جميل ناغور دو الله دی پوهه سوار لسو مقاله صحابتي ورشيوي دي په اغې کې سوګیات کا چې 272 ورسي او زو چې زې اجهوکیټډه ما او مال انا اجهوکیټډه وي زو انا اجهوکیټډه موګه زکه خر اجهوکیټډه انا اجهوکیټډه دي چې د اسلام نن ز خبر په قران کې تقریبا 24 انبيار مو سلام مون مون ذکر دي تقریباً ابراہیم علیہ سلام پھخمبر دے زوئے اسماعیل پھخمبر دے اسحاق پھخمبر دے یاکب پھخمبر دے یوسف پھخمبر دے دا دے اوک دی دا پینزے خباکی دے اوک گورے دی حضرت لوط علیہ السلام دے ابراہیم علیہ سلام عزیز تربور دے پھخمبر دے ادریس علیہ السلام پھخمبر دے نوح علیہ السلام پھخمبر دی آدم علیہ السلام پھخمبر دے شعیب علی السلام پیغمبر دی، خود علی السلام پیغمبر دی، صالح علی السلام پیغمبر دی، زلکیفل پیغمبر دی، عیسی علی السلام پیغمبر دی، موسی علی السلام پیغمبر دی، هارون علی السلام پیغمبر دے. دی، چې اوسره د دین خبرده مسلمان دی. د ز پکبارم خلک کی دي، نونکو اجدا عاشق رسول، چې اوسره پیجن پیغمبر. نن خو عشق رسول بس یو برکا خوننجو اندر اوالو دا غروت دوزا پرا دیگارو لجشا ما دکا و ایزا دا سخ نبوت کانفرنس خوما خلکو خلقو تکلیف رسو نلزباقو دیتا ختم نبوت الله اللاوی ولا یقبل منها عدلن پیسی بتو کی دویم ولا تنفوها شفاعتن تد ام بی ای ام این ای نازم منسٹر سید رشتداری نستا عدالت کی ارض چلے گی اللہ ال دغش نہیں سکتا او بنزم داس چلے گی چستا زور ڈیری خاندان ڈیری دی ار سوک دنیری هم ولاہم یونسرون اللہ امداد بهونش دمو طاقت ہوما دا اللہ مقابله کی سن شکر خبر دی بورو قبر لزان تیارول پکارد دی دا دنیا دے ارمان دا ارمان نو بادشاہان ارمان نو پادشوی دی او ضرورتون دا ملنگانان ہوم ک پورا شوی دی او سوشی با دی خبره اکلمان لدا خبره کافی دا ارمان د بادشایی کم د دا ملک بادشایی اغام د دنیا نا ارمانی زی کاش چی زمان پینزکالو اگومت نوروه کاش ما دا کرده کاش ما دا کرده کاش ما دا کرده کاش نه خدوی دی او ضرورت روٹای ضرورت ده نو غریبیم خوری مالداریم خوری جامي ضرورت به نغريب مچي مالداري مچي وا ده ضرورت د نغريبم کړه مالدارم کړه جونګळा کوټنۍ ضرورت د نته غریبم شته د مالدارم شته سې دې چې غریب به بګي ځان له پانشن نه جوړ او مالدار به تلل نه جوړ کړي خو ضرورت د غریبم بوره کېږي او ارمان د بادشاہ هم نیمګړې پاتې کیږي نو کی دنیا د ارمان د دنیا په څیر نه دی پکار ارمان څه په څیر دی اگر اخيري خاطره پورې یا حسرتنا علی العباد افسوس به دې چه د ده قرآن خبره او نمانه قرآن خبره منل ده زندگی مقصد دی مون چه اللہ سو ده بارا پیدا کریو اغده الله کتاب زمون ده رشد و حدایت ده بار اللہ دمره قریم ذات ته مون ده دولاره خیلی دی یو ما طرف تر روانده اللہ وی ایو شیطان طرف تر روانده اوس اللہ و علوانه سمره خلق روانده سوک چې د الله او د الله رسول خبره کوي مونږ غته وو د لیو نه دي دور ته وګوره او د دې بې کوټ زمانی خبرو لګوره د دې زړو خبرو لګوره دی و چې مخ پټ کسرو کا, کا او دی و چې پنځي د گیټونه او چتی کا دا سوار دا 2022 دو دور دې د ترقی افته دور دی دا خبرې مګوي اوسه الانګي کامیابی دک زړو خبرو کې د نو کې نشته دیو عربینه و چې تاسو کو چا ورته با وی چې ساينس دومره ترقيو کا چې سمون ویله خلک ورسېدو او مسلمانان اګه سي په مسلمانان ناستي منبر باندې ناستي او هغه زړی خبرې کوي نو هغه عربه ورته د کمال خبره کوي وای ايش وسل المخلوق الی المخلوق خو که سولګې دوه اغم مخلوق ته اوس وو مخلوق د تل د نسره راګړک کېنا کی اوس وو مې تورې اوسه کمالي وکوي وی رازموږ سره کېنا مونږ سره درس د قران کې کی کېنا چې مونږ دی خالق د مخلوق لور وسو الله لوی ورسو دا کمال دی چې ستا تعلق د عرش د غاووم سره شي تعلق چا سره شي د عرش د مالک سره شي د الله سره چې کله د تعلق د سره جوړ شو د دنیا مذهب استاد لپاره به مزیش پدې کې سکون نشته څومره دولت چمستای نه د بل فشار ګولۍ وای چې د خو په لپاره د آرام ګولۍ اچې د دردونو ګولۍ وای چې خو چې کله تعلق د الله سره شي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولص پیوندا په کمیس او خلکه کې لګېدلې ولص ضایا ټوټه په کې لګېدلې او د اسلامی مملکت امیر امیرالمؤمنین د بادشاہ یو یهودی راگه وزستاسو امیر المومنین سرم الاوی کم ایورتای داستی پا دیلار لارو دا غلطا بچر دی چه گوری یو دا خمددار سوره دی بلانده ریک دی اومر فاروق رضی اللہ تعالی عنه سر دا گٹه ای که دا توره برپا اونه کی وزان دکڑه دا او د چالیس هزار مربع میل بادشاہ رې نه سکیورټی ګارد شته نه با لغشت نه پکهشت نه سو ګیدار شته کانه سر دیکھتے او خپل ماجدار وره اچراغه وی قتل چې امیرالمؤمنین د 40000 مربع میل بادشاہ کمسکی ولس دګی لګی دلی دی او داسې په سکون باندې ودره حقیقت د جدي نوم دکره ارې کې سادهګي و عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی دا وقته شاله دا وق بعد شاله لورو ورداوي چې باباجي اختر را روان دي او ځزان له نوي جامع علم سکوما نوي جامع علم ماله به سی بګار دي هغه ورداوي چې به سی خو ما سره لوخ بعد شهر ما سره پی نشته او ورته ویلارشه ته خو ازم د لوخ بعد شاهې دی یومیاشت تنخوا ایڈوانس روانه شوکا د میاشت تنخوا ایڈوانس روانه او لار ډیر خوښېبه امیر المؤمنین زبیته المال تا او د امین د بیت المال چې دی هغه ته ارس کې چې مالا یو تنخوا ایڈوانس پکا تنخوا پکارده او ورته امیر المؤمنین تاسو خپل تنخوا غاستی تن. اغرم ما تبدنج ما د کاغذ دي خدا کوم میا شیروانه دي تنخې ایڈوانس خلم ویدل د په یو کاغذ ولیکا په یو کاغذ ما لیکل لراکا چې د اخیریب میاشت پوره بته جون دی نو زه به تله ته حاضر کم کته مرژن خو امر سو کوه بس کئ حضرت عمر رضی الله و رحمه ب جړه را, را روان شو ما دا را سوچ کو زمونده زندگی مقصد دنیا دی کنه اگر الله به او ته چې الله او به جنته لوري خوشالاي باندې کوسي دراله جوابا بابا ایڈوانس تنخار وړي ایڈوانس تنخابي وړي او امیر المؤمنين ورته حساب بيان کا لوري په جړاشه بابا مال نه دي پکار هغه اولاد هم د څنګه عمرون داسي اولادمو زما اوستا اولاد زما اوستا خزہ زما اوستا خور زما اوستا امور دومره صبر کولی شي صحابيده اعتراض به مرګرو کو چې دې هميشه مستلې رازي ده هميشه مستریط راځي او شکایت د نبی عليه السلام په دربار کې شو نبی عليه السلام رضوي ولی لې راځي ستا سم مجبوري ده ته ولی جمه د په وهراراسي اغه د الله حبيب صلى الله عليه وسلم د خبرو خو د کول نه ده مجبورن کوم زو مجبورن کوم مونږ ردا یو ولند ده یو ساده چې ما ځانته او کړه نو کله دی بنګ ویل شي مزماخ زان نه د عالم چا پیږی اوغه مونږو کی او زه ما کډک نستی زاخې کې نستما چې دنیا نظر رابانه نه نو مچ هغه مونږو کی د موص نفرق شي هغه خپل ګړی لکوشي او لنګ مال راګی نو چې جمعه د اعظم د دی وجې مجبورې ما او زه موص د بوخ نشم راتلې زما استاد بنزلس جوړی دی دا چون د بارم بغ خوخېږي مون سر داخرت دا فکر نشتا داخرت دا غم رسر نشتا او معزست زمانه میں حامل قرآن ہو کر هم خوار و ظلیل ہوئے تاریک قرآن ہو اگر دنیا کی عزت مندو زکر پا قرآن عمل او مون خوار و ظلیل زکر یو مون قرآن پر خده صحابو زندگی چی سڑیو گوری چی دا دا کم زمانه خلق ہو دا سشی نجوڑو دا دمرک لک یکین دا دمرک لک آگی او بیا مله قرآن کې الله وای که تاسو ایمان راړو د دا دې په شان نه فقده ته تدو بس ملاره به ګلستا دا بنا وړي ایمان مال قبول نه دی بس دا د سوچ مقام دی تاسو د بارا لقد کان لکم فی رسول الله اسوته حسنه د پیغمبر پاک په زندګۍ کې تاسو لآینه ځان په ګوړي کنه وله مونږ دنیا بس لې ولې شو ریس کې حلال ګټل د عبادت ته و مقصد د ژوندۍ نه مقصد د ژوندۍ څه رضا د اله هغه پس رضا کی هغه یو اوخ ک رضا کیږي ال خزانه غوړي هغه سجده دی الله زمون نصیب کیږي هغه په رضاي بس هغه یو سجده په کابل دانہ چو سره شپاورز لګیا د عبادت کوي پر د حق لاندې کوي شپاورز لګیا د عبادت کوي جگلي کوي پر شپاورز لګیا د بلې بغوز او حسد او گینه ده نه نه الله وي والله سرون د سره به امداد او نکړشي یوزل به ګوري یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب عليه السلام اوس یاد کوي نعمت التی نعمت زما اغا انعمت علیکم جما کړه او پتا سبانه ما چې کم نیمت به تاسوکړی فلته کوم او ما غرکړ تاسوعالمین په مخلووقات د خپل زمانی باندې کو او, او یریئ یو من د عذااب د اغځ نه لا تجزین افسون چې با نشی ورکوله یو نفس, نفس ان نفسنده یو نفس مشرکنا شئ انده زریبارا ولا یقبل منها عدل او کبول با نشی ده داغی دا دا نفس مشرکنا في دیده مال ولا تنفوها شفاه او نبا فی دور سیدیلار شفارس دچا ولا هم ينصرون او نبا دیسر امداد و کریشی واخر رضا وانا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ايران المصط اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واكن عذاب النار وصول.